Pra a mim, a mais emocionante e s tá a EFC North. O Bengals e os t e e l e r s estão brigando cabeça a cabeça, realmente. E o Baltimore eles correm por fora, mas tem uma desvantagem no, no número de vitórias. Na verdade, ela ainda pode ser tirada, porque, é claro, o Ravens ainda enfrenta os Steelers, assim como ainda enfrenta o Bengals na temporada. E pra a você, Julião? Com a exceção do Cincinnati Bengals, Ale, eu acredito, assim como você, que a EFC North é a divisão mais disputada da NFL. Olha, Júlio, acho que a decisão mais emocionante vai ser a NFC East, porque está os três times separados por um jogo só.、E... Mas aí a n f c Norte está mais bem jogada, está mais nivelada por cima, com os times jogando os melhores. Agora, a NFC East está com o time jogando mal, se for analisar pelas últimas temporadas, está com o time jogando mal, mas está bem disputada. E você, Edu?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 O Silver Bullets venceu o Devils por 12x6. Os Spartans aplicaram um shutout nos Bears por 40x0. E os Steamrollers perderam para os g r a d i a t o r s por 13x8. Comentário sobre s a Liga Paulista de Flag. Acho que é o primeiro momento, assim, o primeiro choque. A derrota do de Steamrollers, s que vinha invicto até agora para os g r a d i a t o r s 13x8 para o time de Avaré. Venceu o, o time que tinha a melhor campanha até agora. Que tinha o melhor ataque. Uma das melhores defesas.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 s h a r k s entrou em campo, não tomou conhecimento do Locomotive, só o Locomotives s resolveu participar do jogo no último quarto. E o Spartans simplesmente atropelou o b e a r s 4 0 a 0 mostrando todo o poder também dos Spartanos no campeonato. Alexandre e Jonas, jogadores da Liga Paulista de f l e g quais são as expectativas de vocês agora para essas decisões de conferências? Spartans contra s h a r k s e Silver Bullets contra g r a d i a t o r s bom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 Contendo o ímpeto dos caras, e foi a defesa quem, vamos dizer assim, quem levantou esse time do, do Gladiators na partida contra o Steamrollers e deu a vitória pros a a iniciantes de Avaré, que são estreantes aí na, na Liga Flag Paulista e que estão fazendo uma campanha incrível, merecem s s parabéns. E se chegarem no Sampa Bowl, vão ser uma grata surpresa. Vai ser muito legal ver o Avaré nessa temporada chegando mais longe do que se esperava. Mas.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 続いては、彼は何を食べているかを見つけることができます。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 Jonatas não joga apenas pelos Silver Bullets. Jonatas joga também pelo São Paulo Storm. E aí, Jonatas, como está sendo a preparação? Qual que é a expectativa para enfrentar o Cuiabá Arsenal, os campeões do último Pantanal Ball? Qual q u está sendo a expectativa para enfrentar eles nessa semifinal de Tony Touchdown agora? Olha, vocês podem imaginar o que é para quem é um apaixonado por, pelo futebol americano como eu. Não, não digo nem participar, mas.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 Vai ter cobertura da mídia. Espetacular, Torneta i Tidal, dia 21 e 22 do 11. E os h a n d s o n e r s vão estar lá. Estaremos lá, com certeza.、So long, like. E a semana 10 da NFL começou na última quinta-feira, 12 de novembro. Chicago Bears foi até São Francisco e perdeu para o 49ers por 10 a 6. No domingo, dia 15, Atlanta Falcons visitou Carolina e perdeu 2 8 a 1 9 E o Tampa Bay Buccaneers foi até Miami e perdeu para os Dolphins 2 5 a 2 3 O Detroit Lions visitou o Minnesota Vikings, tomou mais uma sapatada para variar, 2 7 a 1 0 Jacksonville Jaguars venceu o New York Jets fora de casa, vitória surpreendente por 2 4 a 2 2 O Cincinnati Bengals venceu o Pittsburgh Steelers fora de casa, 1 8 a 1 2 E o New Orleans Saints.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 É foda, não adianta. A defesa do Patriots estava cansada e era óbvio que se o Peyton Mane entrasse no ataque, ele iria fazer o touchdown e a equipe do Patriots iria perder. Então, o que, que o Bill Belchick i tentou? Vamos tentar o f o u r t h d o w n só que infelizmente ele não conseguiu. E você, Vitinho, o que, que você achou assim, da decisão do nosso querido Bill Belchick? i Acho que é uma escolha difícil aí, Júlio, mas eu acho que ele devia ter plantado n a bola porque ele estava ganhando o jogo. E uma, é uma grande diferença entre você começar na linha de 40 e começar na linha de 10.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 O que, que acontece com os Steelers nessa temporada, Júlio s a r O que acontece com os Steelers, Edu, é uma coisa que eu, o Jonas e todo mundo aqui tava conversando, o Jonas e s tava falando pra a gente: é que o time do Pittsburgh recebeu apenas 11 touchdowns através de sua defesa. Beleza, até aí tudo bem. Só que 7 touchdowns foram de retorno: ou seja, Pittsburgh vai, faz um touchdown, toma touchdown de retorno. Pittsburgh vai lá, faz um field goal.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 O Steelers vai ultrapassar eles no, em algum jogo que o Bengals vai perder, aí, que é impossível eles continu, continuarem a se perder até o final da temporada. Em algum jogo que o Bengals perdeu, o Steelers vai passar eles, porque eu acredito que o Steelers ganha essa divisão. Porque o Steelers tem alguns jogos que eles jogam mal, mas a maioria deles jogam bem. E eu acredito agora numa, numa instabilidade do, do Steelers jogando bem a partir de agora, depois dessa derrota para o rival.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 Nós temos que lembrar que o Pittsburgh Steelers é o último campeão. É um time que tem Ben r o s l i s b e r g e r É um time que tem o Rashad r m e n d e n h a l l É um time que tem Heinz Ward. É um time que tem que ser respeitado acima de tudo. E, assim, há motivo pra pânico no Pittsburgh Steelers? Claro que não. O Bengals pode perder a próxima partida e o Steelers ganhar pronto pronto. Porque times invictos até o momento só temos Indianapolis Colts e New Orleans Saints. Que, aliás. Não dá nem pra comparar com o futebol que estão jogando Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. O Colts é indiscutivelmente o melhor time da temporada, seguido do New Orleans Saints. Pra mim, o Colts é muito melhor mesmo assim. Mas enfim. Agora, acontece que a AFC North é uma, é uma divisão que produziu é, muitos campeões é, na, na última década. Além do Pittsburgh Steelers, tivemos também o Baltimore Ravens.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 Tanto na defesa quanto no ataque, nós vamos ficar até amanhã falando sobre James Harrison, o melhor jogador de defesa da NFL no passado, Troy Paula Malo,、uh, The Shea Townsend, Ike Taylor, Lamar Woodley, que é uma... vamos assim, dizer um jogador emergente, uma estrela emergente na NFL, um cara que está jogando muita bola, além de muitos outros backups muito.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 Saindo da partida entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers e seus 10 field goals, vamos até St. Louis, onde o Rams assim, deu um cadinho, como diríamos lá em Minas, né? deu um cadinho de trabalho para o New Orleans Saints. O Saints venceu por 28 a 23, mas o St. Louis apertou essa defesa do Saints. Peraí, é o St. Louis Rams? É aquele que só tem uma vitória na temporada?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 Correndo com a bola, conseguindo 131 jadas no caso do Rams, e colocando a bola, é, vamos dizer assim, é, atrás dos corners do Saints, porque parece que o defensive coordinador do Saints tem um vício em colocar a defesa em zona.、Né? Se o wide receiver consegue um espaço para receber a bola atrás dos corners, ele vai conseguir grandes avanços, e foi o caso do Brandon Gibson, wide receiver rookie, aliás, que veio do Philadelphia Eagles.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 Só nessa temporada, a melhor temporada dele foi ano passado, quando ele conseguiu sete. Só e s s a temporada ele já tem s Então, i s e o Visante a n k o o alvo favorito de Brett Favre, n a r e d z o n e Além dos receivers, Greg Lewis, o Rookie, Percy Harvin, está se dando muito bem com ele também. Eu só questiono a s s i m a durabilidade do, do Brett Favre. Será que, ele ainda, será que a cirurgia correu tudo bem? Será que não, não vai ter nenhuma sequela? Tá chegando o inverno lá, um pouquinho de frio, artrite, uma certa idade. É, ele tá meio velhinho, né? Artrite é um problema entre as pessoas de idade, né, Bert f a r b e Mas tudo bem. Olha, ele pode estar com artrite, artrose, osteoporose, tomando cartilagem de tubarão, sei lá. Mas que ele tá jogando muito, ele tá, hein? Tem que respeitar.、O、cogumelo porque... do sol? É, deve ser também. Eu vou falar uma coisa pra você. Ele tá jogando muita bola, hein, Edu? Tem que respeitar o número 4. É.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 Nesse, nessa mistureba aí da NFC, v s c ê tá muito embolada, não é verdade, Julião? Então, olha essa conferência nacional deu uma embolada nessa última rodada. Muitos times perderam, aí ficou aquele pagode ali do, da galera que tá com 5 vitórias e 4 derrotas. O Dallas Cowboys um pouco ameaçado pelo Philadelphia com 5 vitórias e 4 derrotas. E o New York Giants também com 5 vitórias e 4 derrotas. É, eu acho que a briga boa mesmo, j u l i o vai ficar pelo wildcard.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 Virou um pés rap, óbvio. Como que você lança 55 passes e corre 8 vezes com a bola? Sendo que dessas 8, duas, se não me engano, foram corridas de gol à l i n e Tipo, tava na linha de uma g e r d a fazer um sneak pra a tentar fazer o touchdown. Coisa que não aconteceu e continua outro problema do Eagles, que é avançar a g e r d a que ele sempre precisa pra a fazer o touchdown. É, tá complicado. Vai cair totalmente. Nessa temporada caiu, literalmente, nas costas de Dona Van McNabb. E o Eagles está entregue ao que o Super 5 vai fazer com a bola. Com seus jovens receivers: o Luke o Jeremy Macklin, o Sean Jackson na sua segunda temporada, Brent Sealy que vendo para a sua terceira temporada, e Jason a v a n t o homem do terceiro down, que jogou muito bem essa última partida, mas não foi suficiente para a vitória do Eagles. Set Hut!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 Qual foi a solução que os Packers arrumaram? Muitos screen passes, muitos passes rápidos para running backs. Aaron Rodgers acionou nada menos que 10 receivers diferentes no jogo. Então foi um jogo assim, foi o, uma aula dos Packers em cima dos Cowboys. E a defesa dos Packers também não deu chance para Tony Romo e companhia produzir nada. Forçaram muitos fumbles, interceptaram passes de Tony Romo na boca da end zone.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 É complicado para um, um torcedor ver que o seu time ganha de um time muito bom e chega aquele time que ele deveria ganhar por obrigação, o a equipe perde. É complicado, mas o Guri Bei está forte na briga pelo wildcard com 5 vitórias e 4 derrotas. Set, e agora no plantão hein, a n d j o h n n y chamar assim nossa pequena parte de notícias do programa. Duas notícias nessa última semana, assim que vão mexer um pouquinho com a NFL. Larry Johnson assinou com o Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, duas semanas atrás. Dispensou o Larry Johnson, rescindiu o contrato que tinha com o e x r u n n i n g b a c k já que o Larry Johnson estava falando um pouquinho de bobagem pelo Twitter. Então vocês veem como o Twitter é importante, hein, gente? Larry Johnson foi dispensado pelo Kansas City Chiefs. Tava desempregado até que os Bengals chamaram ele, mas o Larry Johnson vai pro a a Pratt Squad. Marvin Lewis já avisou que não tem intenção de usar Larry Johnson como titular nas partidas. Larry Johnson tá vindo pra a ser o último no Death Chart do Cincinnati Bengals. De titular no Kansas City Chiefs. Depois de temporadas espetaculares, correndo para mais de 1.700 j a r d a s em 2005 e 2006, em 2007 ele quebrou o pé, machucou o pé. E de lá para cá só veio decaindo. Aí estava desempregado e agora vai para o Practice Squad. É, para você ver o que, que o Twitter está fazendo com os jogadores da NFL, né? Porque está uma palhaçada. que O cara posta no Twitter é sempre falando mal do técnico. No caso do Larry Johnson era esse. No caso, por exemplo, do guarde Sean a n d r e w s do Philadelphia Eagles, ele posta sobre jogar o seu iPhone no Rio. O melhor Twitter que tem pra a se acompanhar é o Twitter do Chad85. Ah, aliás, que ele não para de postar, né? É uma palhaçada. Eu acho que os caras no DLF não tem o que fazer, eles falam que treinam. Bom, enfim. É, q u e você vê como é, né, Edu? A carreira do cara pode mudar da noite pro dia. O Larry Johnson era um cara indispensável em Kansas City, e de repente agora ele é um jogador do Pretty Squad.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 Só que ele se deu mal, ele caiu na, no Kansas City Chiefs. Na época que ele entrou no Chiefs, o Chiefs ainda era uma equipe de certa expressão na NFL. Mas nos últimos anos a equipe do Kansas City Chiefs é, faz, faz parte do grupo de Detroit Lions, o Tampa Bay Buccaneers esse ano, o próprio Oakland Raiders. O, o, os times que entram na NFL, na temporada da NFL, e vê o que dá, porque ganhar mais que cinco vitórias já é um lucro. E Larry Johnson.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 Até mesmo a um Super Bowl, por que não? A equipe do Cincinnati Bengals é uma equipe que está mostrando um talento, com o c h a d o i o c 2 n Carson o c Palmer jogando muito bem, Cedric Benson voltou das cinzas e está jogando muito, assim como o Chris Johnson pelo Titans. É... Larry Johnson se deu bem e se deu mal, por quê? Tem a chance de participar dos playoffs esse ano, mas se deu mal porque ele não vai jogar. Dificilmente、e, jogará, não ser que aconteça algum. Alguma zica bem forte na equipe do Cincinnati b e n g a l s e todos os running backs na sua frente se machuquem. E pra a finalizar o programa de hoje, nosso amigo Ralph Wilson, grande ídolo de Alexandre Branco pelos seus discursos pra a inflamar os jogadores do Buffalo Bills, Ralph Wilson mandou nosso querido técnico Dick Jaron procurar.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 Então, olha, o pagode tá armado na cozinha do Buffalo Bills. É, Você esqueceu de citar um r o o k i e que tá jogando na equipe desse Buffalo Bills? Eu gostaria de citar o nome dele. É o free safety Jerry's Bird. O que esse r o o k i e tá jogando é uma barbaridade. O cara tem o interceptações t o i em onze semanas da NFL. É um absurdo o que esse free safety tá jogando. E eu acho que é por esse free safety que a defesa da, do Buffalo Bills tem que se inspirar. A jogar, o cara dá o sangue mesmo. Mesmo o Buffalo Bills tomando o、um、touchdown de penca de de aos montes j a e r u s b i r d mantém o、um、alto nível. Tem o interceptações, t o i tem dez passos defendidos. Ou seja, esse rookie é quem toda defesa, assim como o time do Buffalo Bills, deve se inspirar a jogar. d á o sangue, independentemente da campanha que você t e m e a equipe do. Buffalo Bills possui um recorde de 3 vitórias e 6 de derrotas. Confirma essa aí, Eduzão. É exatamente isso, Júlio. O melhor resultado d e a l r o n como técnico do Buffalo Bills foi um、no、segundo lugar na AFC East em 2007. É, ele acumulou 24 vitórias e 33 derrotas desde 2006, comandando a equipe de Buffalo. Na carreira dele, ele tem uma carreira negativa. Ele tem 60 vitórias e 82 derrotas.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 É, com certeza, até porque o Júlio gosta de jo jogos freak, né? É, a, a paixão do Júlio são jo os jogos freak, né? Mas, agora, passando para a próxima semana do futebol americano nos Estados Unidos: o s a n Francisco 49ers pega o Green Bay Packers lá no l a m b e a u Field, joga fora de casa. O Buffalo Bills visita o Jacksonville Jaguars. O Pittsburgh Steelers visita o Kansas City Chiefs lá no Arrowhead Stadium. E o Seattle Seahawks vai pegar o Minnesota Vikings, uma parada indigesta lá no Mall of America Field.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 E o Houston Texans vem d a volta da semana de b y e Matt Schaub, André Johnson, Ryan Motes, Steve Slayton, todo o ataque do Houston Texans também que é muito forte. E, e os Texans rumam aos playoffs, como o Alexandre já disse também. Monday Night Football Tennessee Titans contra Houston Texans.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 Valeu, Edu. Um abraço aí pro Júlio, o Vitor, o Alexandre. Sempre um prazer participar aqui da, da gravação do e d s o n E eu fico aqui, mando um abraço pra a todos aqui da, da banca e tal: o Alexandre Branco, Eduardo Galvão, Vitor Freire e o j o n a t a n Fracari. E fico por aqui nessa edição. Vitinho,、e, aquele abraço, meu b u a r d a Abraço aí, o e d s o n Abraço aí, o j o n a t a n Aquele abraço aos nossos ouvintes. Espero que vocês g o s t a d o do programa. p a r te e p l r essa renda final aí da NFL. E vamos ver que time que vai para os playoffs, não é, Edu? Bom, com certeza, Vitor, está chegando o final da temporada regular. Já estão começando a se decidir algumas vagas. E acompanhem sempre o e n d z o n e aqui. Vamos sempre estar falando o melhor do futebol a cada semana. Alexandre Branco, meu amigo, um abraço para você. Um grande abraço para você também, Eduardo Galvão. E é uma satisfação enorme poder participar do e n d z o n e junto com v o c ê junto com o Júlio, com o Vitinho. É sensacional.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 When it strikes, the lights blow out. The desk clerk wakes, he begins to shout. Can you see anything? And then begins to pray. Until my words dawn and the smoke slips away. From the last time i m a d e I was sitting home alone one night in LA watching old Crow Kite on the seven o'clock news. It seems there was an earthquake that left nothing.